Лейтенанти з капітаном дивилися на неї, наче на космічного прибульця. Мишаня щось сказав капітанові на вухо, той із розумінням кивнув. Дівчина між тим не заспокоювалася. Ти не чуєш хіба? Я до тебе звертаюся. А з яких це пір, Рожкова, я для тебе мишаня? Ти для мене вже півроку, Мишаня. Не треба тут перед товаришем-капітаном невинні очі робити. У мене є важлива інформація тільки для тебе і капітана твого. Бач, що Рошкова, яка ти сьогодні грамотна, не встигла черговий раз до мене в гості залетіти, як уже в тебе інформація є. Може, про кавалера свого щось нам розкажеш, останнього? Дуже він нас цікавить, Рожкова. Мене він зовсім не цікавить. Ти ж мене вже півроку знаєш. Мабуть, устиг зрозуміти. Я з такими лише погодинно знаюся. Їхні справи мені до лампочки. Своїх не розгребти. Правильно, Рожкова. З тобою ми ще попрацюємо сьогодні. Скажи, держи мордам, хай вийдуть. Дівчина мала на увазі сержантів, і один із них показав їй кулака. «Дивись мені, блядь, ще одне криве слово і в неробочий стан приведу. Виробничу травму у мене тут отримаєш». Капітан, заклавши руки за спину, перехитувався сп'яти на носок. Глянувши на лейтенанта, жестом звелів сержантам вийти з приміщення. Той, що копнув свиню, запитав цих жоржиків куди? Нікуди, випередила його дівця. Це їх стосується, хай слухають. Ти щось про них знаєш, Рожкова, зіграв подив лейтенант. Я щось про тебе знаю, Мишаня. Отак навіть, отак. Двері за сержантами зачинилися. Лейтенант встигнув крикнути їй навздогін. Не тікайте далеко. І знову зосередив усю свою увагу на дівчині. Кажи тільки по-діловому. Інакше я не вмію. Відпусти пацанів, Мишаня. Думаю, товариш... Капітан не буде проти. Не дурний, я вже зовсім починаю здогадуватися, за що вона тут. У Ніжені, на районі та й у місті багатьох проститутками називали. Але справжніх натуральних професіоналок ні я, ніхто з нас ще ніколи не бачив. Рожа. «Охота тобі ото з ментами заводитися!» – озвалася з лавки її приятелька. Ця приятелька, коли чесно, виглядала красивішою, але мені тоді зовсім не сподобалося. «Цить!» – шикнула наша заступниця. «А тобі, Мишаня, і твоєму старшому товаришу, я ось що хочу сказати». «Протримати тут неповнолітніх без того, аби повідомити батькам, ви не маєте права. Бити і присувати їх тут у вас тим більше права немає. Я при бажанні такий хай підніму. Скільки бамажок на вас накатаю, не розгребетеся». «Ти це хотіла сказати?» «Рожкова, ти дурніша, ніж я думав. Тобі хтось повірить?» «Мені, може, не повірять» або не захочуть вірити. Тільки доповідну на кожного з вас все одно напишуть далеко в ящик столу, заникують і будуть цією відповіддю, наче всіх на повідку тримати. Ти, Рошкова, вирази вибирай. Усе я вибираю. Ось тут товариш капітан пропонував пацанам одну схему, як їм себе поводити краще. Я вам так само розумну і вигідну схему запропоную. Протоколом ви їх ще не оформляли вірно. Мене так само. Закрили і все. Значить, теоретично випустити нас усіх можливо. Все одно підлітки в міліції головний біль. Не так повівся з ними все. Проблеми з усіх боків. З самогонника свого рано чи пізно прихопите. «Михайло Сергійович з бухариками серйозну боротьбу почав, а ви просто завелися сьогодні і не знаєте тепер, як з усім цим бути. Тому лютуєте, правильно я кажу, товариш капітан?»